مَا بَاقِيَ لَنَا إِلَّا رَحْمَةُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّحِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ قِيَامَ الليلِ فِي الْقَدَرِ لکه په دې درې او په غوڼه کې یا ستامه نشتي په څوارم پښتي بابا څومې رمضان د دې د عنوان دی کتاب صاحب ای ته باندې ظاهر کی زه کوم یو د یوزی یوزی خبرې فروخلي ها باب الدین یوسن دلاګه بهاره ورستا خو یزی کتاب الیمان او دیکی من الیمان لکرده او دیتو گرو چه پدیکی من تبرجیر آگئے احمد من صوربت راگئے چه ترکیب دی او چه دیتو گرو محقنی بابن کی اموری ایمان سجی کرو کفر دونا کفر و معاشیت دو مور جاہن جتنا دے و ظلم دونا ظلم و عنامات دنی خواب. داہاغی ذکر پر ترخید جملی معتر دیوانی. اور دے بابونی ذکر چرے دے اللہ کو اصل صوق و عنوان کتاب جمان اصل صوق حاغه ثلور بابونه پتره دې جمعي معترزيو دغه اشیاء کي دې تورف جزادي حاضر ما خاصه مزمون ته وېټه انتقال او شو هغه بابو ښايني زمو من الايمان ودين دا کوې مذموم نه نو په دې ثلور بابونه کې ا چم خبرې اشتراک دي ټول روانونه باندې باندې پایره کار یو اېسمانه ترکیب ایمان او زیادت دی مان زکمت په دې فکر راځي هر هغه یو چې نفس ته ایمان باید. رات په کرائم یو باندې انفسه راټین ما ده دې خاص لتونه تکرار دي تان دې په دې چې په یو اسلام دا امور یې ځان دي حاضرین نور امور همشتی لکل ایشنایشی تفصیل دو شعبال دا اغراض مای بیل اشتراک فرد رہا صلور وانتون فالفاد که جکم فرد دے خواب مطر جنوکم تفلی کرے ناغبر حری و باد دان ادفاع دا ترجمت الباب او بے بحث دا حرم و ترجم لگو دا بخصانتان کوشی تاثبی زمان پخارمانی اول بائب کی قیام و زیرت قیام صحیح قیام دشي احتمام ته مير هر شي د امام په الله خلا اندازي مون حفاظت د مون رعايت د مون او شعور تقدر وکړم داخله دي دې کتنا شي سره د اوتوی دا که کی املیه قضا الله درا ورده دی او دا حتو وی قضا دا اضا دا اس پرایه کې پدې کې درځه او قدر ما قدر ال حق قدہی دا تحزین اعظیم شپده او دیکی ری بارت و رسیوالی و راکھو دا تقدیر نشی نو دا, دا تقدیر شپده او دیکی لعجال و دعشان تی نور و موزی دا قضاوت کی امور تکبینیان یا افتور رضا کلمای شاو یابله او په معنا ده ته زی همره ځکه یک درو نو تذیق د ماري او حاول ترجمه الباب الفاظ او ضحته من الارمان کي کومي ته ويشي او کو ظاهر ده کوميني پر يشي د وجدي مان اجل ایمان مانوي راي اترى حديث دا اول بار حدیث دین دے سوال بالکل جا يقوم لاد تقد دین نور مرکز مسجد ذيه سنة... سنك <تصفيق> يا ال مرشد كريشني ديو ماشي هون جيڪي ڪرييي القدر فيقوم مزاحد شري البتة تديه حديث ذا الفاضل ومبا تما تمام رمضان فائته كمال فاضل هي سر قدري فرض دلتا يقوم لا بد او حالت ایمان کامره باندې ماجی څنګه یا د ترمداری سره او شیتاوو داغي وجه دارا چې له تل قدر محمد هغه متره کوشش وکوي په دې مغازي ذکر کوي تعین نه رمضان کې دا م تعینات مرکھی متہینی د دیوینه زلت د ماجی سره کړي کوم کام دا پدی افاظی کې ته ایمانن و احتسابن د ارا خبره د ایمان په پیژن اساسه تطوی حچه راغ دي يا په تميز دي دا دي كه عام من حيث ایمان یا منصوب ده مفرد لخولی ایمان دواجن دا قیم کی خلاف مرعی کو سمعتنو ریاندگی دا حال ده با حال دکون ایرامو می دا محتسیدی احتساب اگر معنی کئی سو کوئی یہ حساب علم العلم علم خدا ظاہر دار جی وزن تو کلاچ دیو وزن اعلاج لشانهو. ها خبره کامی باید. کل چره خبره وضن نو ها خبره نکی. او کبوشی داغیل لذبتنی. زنان پی قادای کشتره. محنت کی، زلی پی غدر دی، دلت ترجیح ورکی کنود و مول که حساباً بل شیر پی خراج کی، کو سباک ما خرابی، کو بل شیر پود چی خیر دی، در سباک پر کولو مانی خبری، دعوضا سے ایشتیمام کئی دے کہنا سو ہم ایشتیمام کئی امور سراسو کی دا دفرہ تکری خوراک کے اسکاک کے خوب کی جیتے اتخاب ہوئی فکارو بایر کیم صرح قصد کی جن کہ دا داکار اتخابن گئی او دې دا کار یو عام نه کوي هغه راب حدا کوي کله چې یو کس ترکاريو او کار عام کاو ناګاړي ماشي حق کواري د ماشه نه مونشي نو هپه پریشانې او کله چې ته یو کس ترکاروې کندا جنہیdfیو woo' ، موز او کنی کنی کنی 돌رہ کیلئی دوش کردی. ۀۀ decent کے ق 누구 پڑمیتنی کنید ،ارә Dr. ۱ۓuar و ر欣، ، کنید ، کنید tenنگ، کنید، کن، کنید صدا عبار، ، صداعر کنید، ، خواب، ، every水ه بولی نيستې چې کله وینا یو څو ځمه وکړو یو یې پیږیږي دادا کار یې 70 هغه چې لزان لزان تیوی دا یاته ثاوني چكاي دته یو تقریفي چې ډېر پازار وي بو وي وزن خديد خام خا شا کار باندې پازا څو یې ها مونږه په څرګندانو دا تجريبي کولې چدا دا کا پېدا شي ای شپولام ابتداءه یذرا انعام او کله دناونه دې شنو وران او تبا او اوبره راونه باندې راوری او په انده به بیا وروه مو ته کتن موله کدا چرول آه مله حق تویر به ورا پنځونه لکه مله منتظری دې کانداده به منتظری مر مرنه دې به وره ما نه امر ته ما تکار چتی صاحب کنه تبا همت دې دې همتا هغه اې چی نو بچو کې وکړ دې همتا و خو کې واده کړ دې همتا و اسم دې دې په دې باش ته د وګوریتینګ اورنګه باش راجی او مرګر املامه ماته مهاسیه عات کی ماشتی لابډیر کی او کرچای نیو کراشي راته حیران پدیشان د هر کتاویو سولد کې څه دا چې بریني تاسو دلیدې فسیخه دې نه او نا زه هر دغه ترپیش اونه کړی کنه لاګایو <سؤال> مې تا سوګر به مې دیښه دلته به لینی نامرتم مالته وې دا ما څه چا کو ولچا کو ملاتره اندا سورې پکې نو نده تما دې چا کو کې دا دې دې چا کو ستا کوم څه فکر یې کولې څه لار چې ها ها رايو پره بن کایو ما نه دا بچو وینان دیو دریو قصې مې دي مولانا یې مولانا یوسف تا قتل خارچانا چې دی او او دا جوړي باندې ما مدنیت ته یی چې یوسف ان شاء الله نور باب همون په کور کې غریب نور باندې په کور کې نه ری دا کتاب ما ته کم کړ پای ما ته نو هغه خپل ته کې هم پرې شې دبل پټه هم همت ادا کړی دی له رساده انده تیږي وخت څنګه نه دا کار کوې کړي په کونی کې کوون خدع قدن صدره خبره وزن شته کوي چې وزن او خوف کوي دي ونيشي دا یو او شرع خپل څه خوفه سبق احتسابانه وي سبق 1020 نه سبق 90 وي يا احتسابانه په وزن راځي او فرلا ما له ما تقدم ذنبه نديت تحقيق میں اول کھڑے باب الجہاد من الايمان ذل حافظ ذو حقنا ربنا سرور وانا غارز ترجمہ مطلب لفظ من الايمان هم تحفظا لفظ الجهاد چه د دې واضح د دې عاده مباحث دې معنی جهاد شرې معنی دي حال جهاد مراتب جهاد فذره الجهاد اذ بعد فضیلت الجهاد فعد الجهاد اباحت سر كل جهاد او در سوت عبادت امید جہاد دا شفاعت دا یاهیدینو شفاعت دی عاف او آداب رحین دی عاف کی رقم شوی نا کی جنا پاکه دې به انتقال انتقالې مې بين غلاب شي صحیح انتقال صحیح دی یو غلاب چې کلرانه دی نبه دا انخلاق انتفاع یعن انشاء او موري منت دي ما وسيم زم دي دایره ته ییزه نفس ترغيبات دي هارمه کړې ټول پوری کې د نو ته ترغيب څنګه وایي تایمینه په باندې داګل کړای شي د مفتینو ترتیب نه او ترې زم دین په خبر راغلی و په دې نه کې ورک نهه ته ترتیب او وخت کې دا ښکته افغانستان ته اماره د ادارې او د طلباو او حمايت او د تنظیم دین د رقم موكتر شید احمد څخه شراي استایس ته مونږه ووایي لا شکو شکو دې دې نه هي چې مو صحي ته تهيتم اخي دا تشاخص کې فيه چې توالي ماته ی نه به په دې په دې کی ده نه دې نه ځم زم ما په دې کې به شته دی به جوړول غو مال نشم غره حیدین په کوجن دین jihad دې خبرې نه پیږم ماته یو څنګه ما ژوندې او ہاټا پور باندې په ناندی نوم د شه ده مو مفتي نزام الدين شبدي ترغيب پیشو په پر ممکن اوس یو ده مو ته په قلالي معلوم کښې وایي عمل دې تر دې وروسته دې یاخ ته یې دې پیشنه کو ترغيب دې ډیر وروسته فتو دې پیشنه کو ته مولانا تهییزه سان دے په خاطر ویل ما نه دیل دی تے لیمانه او تهییز مطحیر شو می زم ما کله کله مول مات کوه چې دد کمتن دي په خاطر مولانا ته دوم شو می ماتوی ملاقات او کوي تاسو او ملقات وو خدای دې د ژوند تمات نه نیول او تمات کوي نه کوي او دې تمات نه نیاني خام او د هیڅ ترتیب علا او قوي چې تاسو ساده ته ترغیب مور خواه. ان النما جعل الامام ليتقاد به ويقاتل من مرائي الحديث او انما جعل الامام ليتم به فاذا كم برا فقدمي واذا رك فركوا واذا تايوا شيئ دون الامامين دايو چيده يوماتي مانين او دا ول چې دین دا د مملکت ایمان دی ماشاء الله نه د جماعت ایمان په چې ارتدای نه یا کبرا فكبر فكبر او زار کا فرق او اذا سیدو او قدس یونی شون امام یې څه کوي موځې په نده مملکت مشتره انما جعل الامام لیتتقا بهی ویقات رانورائی ده آغان نادروس با فتحال کیجی ها با تیویزر کئی هاو تبا با غط رفیق کاروئی اوشی تو کوئی چیرا لدافو نکئی چیرا نکئی نمتا او دا ستادی جہاد دی چې د دې خلکو سره ملاقات وکړ د خپل او د لارې ورکی تب دې پروي وحلګ کنه چې د ملک د دې جوږي چې د دې ਸਰو راک په میدان کوي هر او مونږ د دې په اعلان باندې پاجو چې د څه نه یې نو حالات حاجرون با حالات او ول اقترجين تابي حالات حاجرون ودجه او لا اقتركي تاده من صبره يو تو بسوي دشمن پک م دي نه کی ده خپل کیونت نه نه کو شیطان او با د پرتقند مکه څوک خو دې ملکه سما دگی شه موري شه کیه نه ما پوری ما چې یا دمنا فقافي نه مسلمانې خو څنګه پدې کده یو کی مان دې پدې بد کی مان دې څنګه پدې یو کی نه زم دې پدې ښا دان د لازمې ما شه دې ایمامو مشتره دا وګونه ولکې یی دابم شریف اگر چې زاجنګ تل مر نه کوي خو تبد اپ مایید کی کیږي انشاء الله حالات وخت سرغړ کی تاسو خدای تاسو ول دوی زکای چې دام به کې نه لري او د پاکستان مشرانو د کې دسترګي فاصله دي دی دیوشي وي دیوشي ځنه شه دیو دیوشي من را خو له و سکی الله <سؤال> برحمتی مونږ به او عايشي زمونږ جنت وب خبره کوي او مونږ ته چا کوي زمونږ شي کوم خدماته مونږ و نه حل نه په یو شي او دغه تعدیل بیان د ملحفاظات او بل څه کې دا داونه په ټیټه د ملحکالات د بلتوننه مذهب پاکستان هم د پدې زه خو راغلم اول تاریخ تاریخ هم د ملحکالات هم څه هغدا مشره نه مو مشره کې نه شي پیښې دې نه شي زه تاسو ته پیګینم حسب الله ودی م الذکینا سباره نه خبرې توصه او پلی خو جهاد دغه زغره ده دیو جنا ما تا څه چې دا ټول امور وره حله کوله اغه ټول امور نرستا همشه تجویذ دي تجویذ تاسو راو برابرو ده وترہیفت کې تجویذ سنشت دي هلوګي څه په دې نه پیږي ځان یم خطر دي البته دې کې <سؤال> لغوی مانا ما فی الوشعہ انتحا ترسوالس تاچی سونا بس کیگئی اگر انتحا ترسی درسوالس قول لیا فیل اقسمو باللہ جاہد ایمانهن انتحا ترسوالس سورة مائدہ کی دری فنزوز سورة نعام کی اصولنا هم آیا اس طرح کی آم محسین وی جوہد پکیتال دکاشی روگی جوہد پکیتال دکاشی روگی ایو تاریف مہم کڑے دے اذا لم تهم الجهات لمسا مددان اللوم حين كنت مقدومه لقيمات التمش 두� corporation امع اذا قاتل هنا بناباد grows في التمشيط وبorer我們的 فهل تشه relatable أو يتبخون بیل مازه مجاهد جوړيږي مون نه کوي سايبر اپاتي تور شورا کې ستړي زئی ته تیری وانه دې راځي به ته تا کال نه راغري نو ما مرګورو وپځابه ما دلته کوم کوې دې نه غري شي ای زاف ما ایدا چې څنګه راپاتی غرمه د شروکین ما بلې په همکاری کې ده که تاسو خو زه سپیر یې نه نو تاسو به غرمه راپاتی هان تاسو څه شی به چې کله وګورته دا شي نه شي نه دی له پره دی غوندنه چې کومه موږ تا ورته د جوړای دي دا که ورکه باندې جوړای سورای تا کومه دي او سورو جوړا دی له موږ سره دی ترسه جهاد کیږي حثدا لا په فرض کیږي ډېر او چا مرتبه ده خو چې امور سلاسا کہ لونہ گردید یو سیاست یو جہار یو امی سخاق امور سلاسا تکتید اللہ یو سیاست کار تولی کشی کو اغازدنانی کو اغازدنی کو اغازدنی کو جنی خلالی خف و اعلا پوزیشن کی سیاست کی رئیشی سو تیران شیدتی ایو مندرستا درق تولید چی جائمیاں جوڑکی دونو اللہ نے دنیا کشرا جمالیاں یہ جہاد اس پتہنے کی رسطہ گئتا ہے بے جہاد دا مناتکین اسوئی بیدا ہم پڑی کے رئیے گئے موجاہید علا پرشوشکی چرے دین خبر گئی حقباد و برداشکائیں د تبي په اضا باندې شي مل بيد الله ته پاره نور داواد بچړې صباح په بلایم وکي مو ترې يم نو مو ته د هڅې څوک اور مواليد کری ماشی دی کرکری تیا سنن دا سنن مکری هم واجب صحیح متن تم توجی لمن خرج في سبيله لَا يُخِجُهُ إِلَّا إِمَانٌ بِي أو تزديقٌ بِرُسُولِي أن أُرجعهم بمعنى لمن أجن أو غنيمة أو وصل الجنة إنتظم الله قدراغي دالك الصيد مصندي أحمد كيلي دي ما نشعله تقفلا وزمنا کم لفج ایت ادا بالی ایت دی ایت ادا با تصریح دی کل مدب آتی یعبتی کڑا دی حسن کا فانہ بڑا رکھئی تیمان خرج افی سبیدی کی تصریح دنی تیشارہ دا او صحیح تیرے کہ کار تا زہ معلوم کینی دی ایمانن بی او تذیہن او تذیہن رسول دا او د شغن نه دی امانه فیدو د دی یا او اوبمانه تبو دی ایمانن دی وتیہ دتن یو د پارهن تری او کوشش کی دا غراوینه به ایمانم او ته دیه کم رسولی لے کې اخلاص اشاره من قاتل لې تکون کلمت یا فوقی سبیل الله شجاعتن وحمیتن کی هاي چا جننګ دې بمعناه لمن اجدنا غنیمت بهم دعاو په اړه د معنا استو ده قرطواني زمي او کو شهید او ثانوي کو محمد می تفهیمه ماخات خلف سريه دي ذبذ سرين دوستانه کې نه سريه ګرو فنو تاوي ګوريله طاقت راغله په دلته ته پوره لا وای افغانونه بوتہ چې لیکاری عملي دي خو بیا یی حاج کرے به او کړه چې حاضرینو یا سری آغت ہوئی چی پر آئی که خفیتا دیونه ایدی سید نوی خبره پی کراز سو کوئی سری آغت ہوئی چی رسول اللہ اسلام پکنده شرک رسول اللہ اسلام چی پکنده شرک شوئی نا آغتا غزو زوی او چی رسول اللہ اسلام پکنده شرک شوئی آغت سا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنیدی ہا غولی دا تمننا کی ان اکتل فیسو اللہ سموحیا سموحیا سموحیا ہوا خرنے نتیجا سمو اکتل حیات مد حیات دپارن دے حیات مد اکتل دپارن پاکتے واخر خاتم بے اکتل د یې څو ورځې خلخو جون مختلف فکر کوي خلنان د فاس داوره شه نه ویني مې وعده دي چا نیو امان نه وایي ها د شهید دا شاهادت دې نه وایي دا ناشناله ستوي بیروتاله دې وکړ کړو ا دې وګورې دې د دیو ینا هغه لذت چې هم فرضی یو سود دی شعید موږ دینه هغه لذت هم نه دی د دیو ینا ایستان فکو کلو را دې خو درې زرا جوش کنا او کلو او چې یا جانات پدنا خلص به پګنان کيده را سم دي خدای دره ورو ورو ټول <سؤال> pore چه وي جدي لذتي دا به مسمو په دره ورو pore سي دي ورو pore جدي لذتي او واقعي چې دا څه لذتي جون شهيدي محسوس کوي او دا شهيدي وره دني وختي شداداته دا ایا الله غشره رماني هم محسوسه فاطمه نه ناګنه به ته په خپله میز ته طبله کومه د خپله میز ته خليه مسلمان ته نه پیګي دې مقاله مته به مالکره و شي خاصه او به د جنت آثار د ژوندۍ څخه خوش خدمتی دا مقبول جہاد، خوش خدمتی و قسمت مندی میلے میلے تو تو قیام رمضان کی نوٹیوی رشیدی آباب و سوم رمضان احسابان دے دی. کی احسابان صراحة داو جدای چه بساو کار تصم رمضان کی دا خیل زین تراجی شما فرض دا چنیکم صبق کم نیحکی صحبانی پیدای دیتے کم دا دیتے پاڑا دیتے کم چو کدے فرض ند باندې فرضه همدا ته کېال کېږي ميدایی نه فائق ده حسابات تحقیق دې ماشین خړې او باب سومن رمضان پسندکی لگو بوری اخوارنا محمد اونی خزید ایمائن بخاری پر ایالو کی دن رجوع متقنفید محمد اونی خزید مولا؟ اگو عبد الرحمن محمد اونی خزید ابن غزوان ابن جرید الظبی الکوفید احمد ابن حنبل کدی مانی کلام شده کی تشجعه سیرت علماء نبلا کی ناهم جوزی او صلو چورت صفح کی تازیب الکلام کماد شپاگیشتم گم جوزو او دو سوا وقنصم صفح کی اول <سؤال> جلیل سواکتینا سما سفکی پڑی کام شویدی. اما این بخاریتی تیم حدیث نا فکره دیشت. تیگ کسانو ریدی توسیخم کردی. اما سعید بین کانا سیختا کسیر الحدیث <الحطان> کلام پر بیب نسال انداری فا غم جون دری صواه نا حتی را حتی را ابداود امی داشیو فا ابو زرحان درد توسیل او ادا صدوق ده من اهل علمان ده اهل علم ده تحذیب القمال دو صواه ابو نبی صفحہ شپاگی سم جوز کی تاکے کورش ہوئے دے. کیا حضرت موین محمد دے توجیز تذیر پڑھے دے. واللہ آلام امائی بخائلے نوازی کرکڑے خبے کریے خوند. ځې هیڅ کومې په منګبا صبرو کونو ملای غهونه دا شه دیمای په فایده باندې ورته دي منسام درما ځان ایمان له باندې خپل له ما تقبل یې نه ني ایوستر په قسم وحدا یکره ما باب الدين یسر